Màdio Broncal 104.5 UB de Vivienda és un conjunt de persones organitzades de forma lliure i oberta en assemblees populars, a partidistes i que lluitem pel dret a tenir sostres sense haver de ser esclaus dels rendistes, els usurers, de la caixa, dels promotors o del mandat bus. Assemblees a Quitalet, a Sant Vicenç dels Horts, a Terrassa, a Sabadell, a Sant Quirze del Vallès, a Sant Cugat del Vallès i també a Barcelona, on ens podeu trobar cada dimecres a la tarda nit sobre les 8 i mitja si sou puntuals el carnet d'Alena 13 on també ens coordinem amb diverses assemblees del barri. Um, aquest programa el fem pocs dies abans del segon aniversari de la primera sentada per protestar contra els abusos criminals dels especuladors. Va ser un 14 de maig del 2006, quan un mail anònim ens va convocar a tots a una sentada per començar pel tema de l'habitatge. Des de llavors, que es constitueix l'assemblea, i ja ens anem reunint, com us hem dit, els dimecres. Uh, més endavant us comentarem breument com celebrarem el nostre segon aniversari i quins actes us podreu afegir. Mm, també tenim un correu electrònic per si voleu fer alguna... Where's this Sunday best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sisters saying in her sleep Brother's got a date to keep, he can't hang around Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our Our house, he yeah, has a crowd There's always something happening And it's usually word loud Our mum, she's so house-proud Nothing ever slows her down And a is not allowed Our house In the middle of our streets Our house In the middle of our Our house In the middle of our streets you house In the, the middle, middle of our Father gets a playful It's the school, sees them up with the smoke kiss oh, She's the one they're going to miss in lots of way. està format per Marcos a la taula de so, Cristina, l'entrevistadora més d'inxeratxera de Ràdio UV i Pacú en el seu track, i jo que sóc la Clara. Salutacions especials als nostres dos oients, a la mare del Marcos, Mari Carmen com anem, i a la penya de piñó. I sense més demora, passem a la part més contundent del programa, les notícies, quan vulguis. All the words, it's Sunday best. Mother's tired, she need to rest. The kids are playing up downstairs. Sister's saying in her sleep. Brother's got a night to be become. Bueno, bueno, bueno, qué chula que esta canción, tío <ríe> Qué guay Bueno, pasen malas noticias eh, A ver, a, los promotores Los promotores, perdón oh, Proponen crear una categoría de viviendas más caras Que la VPO para vender su stock Cuidado, eh Esos eso son palabras mayores ya, eh De unido sí, La patronal de promotores y constructores de España La llegiré porque no, no me la he estudiado No he fet las deuras APC proposa la creació d'una altra categoria de vivenda protegida per donar sortida a l'estoc de vivendes sense vendre. O sigui, com que no han tingut prou per especular, doncs, home, han de buscar-se una història més guai, no?, per vendre els pisos. I que aquesta categoria d'immobles protegits tindria un cost superior al de l'actual UPO, i tant, no han de deixar de, de guanyar diners, per inferior al preu de venda previst inicialment. Bueno, han de ma maquillar una mica, no? I per això, el promotor tindrà que sacrificar, clar, entre cometes, part del preu de vivenda, o sigui, de venda previst. Pobre promotor. Sí, sí, o sigui, ara clar, és que salvar el xiringú o la merda. I clar, facilitar l'accés a la vivenda, aquesta tècnica de marketing agressiu, per no dir de coacció o extorsió, eh, o extorsió als polítics, utilitzar l'argument de, o sigui, de que, clar, si no, no es venen els pisos, doncs hi haurà molta penya d'atur. Sí, o sigui que, a, a, a més, van coaccionant i van... terrible. I, i bueno, i és això, no? O sigui que, a més, lo que supo... eh, de... aquesta nova, diguéssim, com, com diríem, aquesta, eh, aquesta artilúgia de la venda, eh, bueno, eh, van veure molt guai els polítics i, i ara el que volen fer... M'estic liant. Eh? Se, li diu, se li diu, Marcos, jo t'ho dic. Jo dic. Se li, li, li, li diu figura, figura. Figura que se li diu figura. És com els arquitectes, o sigui, una, una, una figura de... Vamos, penso que es diu figura. En resum el que tenim aquí és, eh, és això, o sigui, no saben què fem els pisos buits, pugen els preus eh, de la l'AVPO i així doncs poden treure al mercat el que, el que els hi queda. No sé si recordáis el primer capítulo, en el sentido, bueno, el primer capítulo, el primer programa que hicimos que fue hace 15 días, en el que hablábamos ¿El de esto. No, no, el primero, el primero. Eh, claro, este es el segundo recombinatorio. <risa> A ver, en el primero ya comentamos que se le está llamando VPO, Para empezar, a vivienda que se va a poner en régimen de venta. Y nosotros tenemos muy claro que la, la, la vivienda es pública si se gestiona en régimen de alquiler, que es lo que hace falta y es lo que estamos alejadísimos de Europa, porque eh, aquí prácticamente no hay vivienda de alquiler social. Esto, por un lado. Y entonces, eh, claro, lo que se está pretendiendo ahora es eso, colocar eh, infinidad de pisos que se han hecho para venderse como lo que llaman mercado libre, que es está tan libre que no lo alcanza nadie. Entonces, eh, eso... <risa> Lo, lo, lo quieren ahora colar como si fuera vivienda pública claro, le sale redondo porque a los políticos les sale que ellos están haciendo más vivienda pública y bueno, a, los, a los otros sí, sí. que si no no hay de venderlo ¡pum! Oh. Buenas <risa> sí, sí, sí. comenta Eh, jo crec que el Salva, que és sí. <ríe> que estic convidat aquí també a la Ràdio Bronca no, que, que això de la figura aquesta de, de... es diu figura, oi? Eh? sí, es diu figura, sí, la, figura. <ríe> la figura aquesta de pis protegit que val 4.000 o 4.100 euros això l'acaben de, de provar amb, el, amb la consellària d'habitatge ah, ja. de la trilla i forma part de la, de la, de la llei de l'habitatge i, i del pacte nacional de l'habitatge amb el qual eh, a través del pacte nacional de l'habitatge que estan fent precisament, en teoria polítiques públiques acaben venent promocions privades i negocis privats de molta gent que est, eh, mantindran, mantindran el, el, els beneficis molt elevats perquè 4.000 euros o 4.000 4.100 euros que és aquest, és aquest preu de concertat Eh, és, solament, és per la gent que eh, supera els 5,5 vegades el PIRMI. Eh? Uh -huh. eh, la renda minorial d'insecció. Sí, sí, això vol dir que hi ha molta gent. O sigui, per exemple, una gent que... No, ara no recordo exactament les xifres, però no sé si era, superaven els 25.000 o 28.000 euros bruts anuals. Uh -huh. ja no, no, ha... pel, mig, pel mig estan ficant-ho altre, d'altres figures. Hi ha, ja de fet, la figura del preu, preu, preu concertat de Catalunya, que és exclusivament eh, a nivell de, de català, però, clar, és que també ara la ministra Corredor aquí el que està passant el 8 d'octubre es va assignar el pacte nacional de l'habitatge a Catalunya una mica com a pues bueno, com passen moltes coses és a dir, primer aquí es fa el caldo de cultiu l'experiment i després eh, sis... el, preu, el preu concertat aquest sincera que és aquest que tu dius eh? el, el de l'habitatge aquest que tu dius eh? és aquest sí, sí. Eh? Sí. Clar, que aquí, se diria, aquí se li dirà el preu concertat de Catalunya a nivell mm. de, és el, el tema de les administracions que a més a més pel fet de que diferents llocs d'on poden sortir les les decisions encara ho fa més més, més liat de, fins i tot ja no d'explicar de, sinó fins i tot d'entendre. El que és bo és que segurament si fos mercat lliure, ara, ara com ara, en el moment de la bombolla que estem segurament els preus baixarien més i aleshores al fer aquesta nova figura mm -hmm. doncs el que, el que es eviten. fa és a, eviten que els preus baixin d'aquesta forma i, exacte, i a sobre reben subvencions i totes les bonificacions per fer VPO's per que fonamenta... La solució serà si, si no s'arriben a vendre perquè també és possible que, que, nos, que encara que facin aquesta okay. figura eh, nos es venguin als pisos mm. Igual els compra l'Ajuntament Tant, -la, well. curiosa <laughs> Bé, bueno, eh, hi ha un tema i és que la vivenda de protecció oficial, com a mínim, eh, s'ha de pagar el 20% ja de l'entrada. Llavors acaba passant que la gent que està en cua eh, perquè li toqui, si al final per sorteig li toca, després resulta que no la, pot, no, no la pot comprar. El que jo tinc claríssim que hem de repetir, repetir, repetir, perquè ells precisament no ho faran mai, no? ni els mitjans de comunicació, és el fet de que la vivenda social de lloguer és el que cal ara, perquè l'emergència habitacional el que està demanant és vivenda de lloguer. I, clar, els preus de les vive... lleis de mercat... Jo, jo no estic d'acord, el que cal regular els preus. Regular els preus. Sí. bueno, clar, regular... No, no, però em refereixo si, si es fa vivenda social de, de lloguer, evidentment amb uns preus regulats, no, no, que facin... No, regular els preus de l'habitatge lliure, tant de sí, lloguer com de compta. Sí, també, regular la fer... Constitució. Clar, no, no, podem, podem demanar ah, dos, no, tres, quatre, cinc... Dir, és el del... És es que és llei, és es que és llei. El problema és que no s'estan ni plantejant el dos. O sigui, imagina't demanar els seus tres. Jo, jo en tinc el Paco, eh? jo també estic per a l'habitatge de lloguer eh, públic, no estic per la, per la, per la compra. Eh? És que la compra de vendes, no, no, no, no, no. precisament, l'arrel del problema està en que amb diners públics s'estiguin eh, convertint a la gent en propietari, que això als anys 50 i als 60 doncs podia tenir un sentit. Però, però... Que, per suposat que s'ha de promocionar el lloguer, el que passa que promocionar el lloguer passa també per la derogació del decret bollet. Exactament, és que va tot sí, sí, lligat, definint, tot lligat. D Aquí el problema... Perquè regulats, i per molt lliure mercat que sigui no puguis uh, pujar d'un cert preu. al. Teu... Fer un programa sobre igual que sigui el de la a TV3 és igual que sigui el d'Antena 3 i eh, o Espectaculo, és un lío perquè, bueno, és un és, eh, tot es barreja i, bueno, i a més, penseu que és el segon programa, o sigui, que si barregem també es fem Posem una mica de música? Va les dues coses lligades. Endavant. Jo diria que sí una cosa australiana, per exemple no? Sí. no? No, no, ahora tocaba la del dame el poder, tío. ¿Quién es el poder, Marcos? ¿Dame ah. el poder? No, ¿Sí o no, Paco? Ah, ¿os habéis dejado lo de ese seña? No, no, baja la música. <risa> Han ah, ah, tocado dame, dame el poder, ¿sí o no? Sí, sí. sí. ¿Sí? Vale, pues no me puse a poder, el poder, eh! Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz Y cambiar el gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo yo ya no soy un están enriqueciendo gente que vive en la pobreza nadie hace nada porque a nadie le Acaba pasando que pasamos del ritmo tropical, vamos a pasar a, a, a puro rock and roll, que son las medidas fiscales. Eh, medidas fiscales para favorecer la, la, la compra de pisos. Este es el planteamiento, digamos, de, de los promotores, el planteamiento del gobierno. Las nuestras, es que es curioso, porque claro, nosotros, en el séptimo punto del manifiesto, Eh, ...pide medidas fiscales... ...es que eso coincidimos... ...lo que pasa es que claro, las medidas fiscales que nosotros pedimos... Eh, ...van en una dirección... ...que son la constitucional de evitar la especulación... ...una fiscalidad que dificulte como, como mínimo la especulación... ...y que, y que, bueno, y que acabe evitando que, que la especulación como cáncer... Se, ...se expanda por todo el mercado de la vivienda... ...entonces las medidas fiscales que en cambio... Eh, ...pretenden colar... ...con la excusa de la crisis... ...como si no hubiese sido igual... Eh, es el tema de siempre. Es decir, el tema de que se desgrava fiscalmente por compra de vivienda y durante años el 80% del gasto que ha tenido que ha tenido el Estado español en, en vivienda no ha sido gasto, sino no ingreso. Es decir, el 80% de lo que se ha hecho en vivienda durante todos estos años es eh, no lo que se ha hecho, de lo que eh, el Estado se ha planteado gastar en vivienda es lo que no ha ganado. Esto Eh, con efectos retroactivos no podemos ahora decirle a la gente que compró con esas condiciones que no, que ahora que ahora tiene que pagar más, evidentemente no, pero lo que no podemos permitir es que para que se vendan más pisos tengan estas desgravaciones, porque insistimos, hay que promover el alquiler y promover el alquiler no es decirlo y ponerlo en el programa, que solamente poner la palabra, pero no hacen el, el, el no basta con hacer el gesto, hay que hacer la medida estructural real. ¿Qué acaba pasando? Pues que quieren que encima se desgrave más Que se llegue a desgravar hasta hasta 9.000 euros Acabará pasando que cualquier persona que compre un piso Como aquel que dices deja de pagar IRF O bueno, se pueden dar casos bastante exagerados Y todo esto repercute en menos eh, ingresos Y con la única finalidad Hacer más propietarios Cuando lo que estamos repitiendo siempre Lo que necesitamos es eh, más llaves no más, no más papeles de propiedad Sino más gente con llaves y más acceso a vivienda Bueno es, eh, volviendo al, al, al tema médico, ¿no?, a la metáfora médica, es como si como si intentaran estimularlo con un bypass, o sea, se ha quedado la, la venta de golpe, pum, ha habido un infarto, no se vende nada, no venden ni a la de una, ni a la de dos, ni a la de tres, empiezan a subastar, subastan con el precio hacia abajo, y hay que hacerle un bypass, y, y esta es la idea, entonces, claro... Eh, lo, el, el tema de, que, de, de, de hacer pensar a la gente que si es o no propietaria del piso, cuando las hipotecas son todas a 40 años y nadie hasta de aquí a 40 años es realmente propietario del piso, están jugando pues, con lo que se ha jugado durante toda la burbuja, que es a, al, al tema de decir que el alquiler es tirado de dinero, que el alquiler es tirado de dinero, pero precisamente alejándonos con las maneras normales de, de plantear la vivienda en, en, en Europa que combinan la posibilidad de vivir de alquiler o con la posibilidad de eh, comprar. Aquí es que no hay opción. Entonces, eh, buscamos que pueda verla Y con estas medidas fiscales que piden ellos, es justamente como no las va a ver Entonces, eh, bueno, el tema de que... Cuidado, de se llama el doctor Pacúa. ¿Eh? <risa> <risa> ¿Cómo que doctor? No, doctor, bueno, ver, doctor ver, la no, no, en la noticia voy a... Decir. El, tema, el tema, ahora que vuelves a tocar lo del doctor, que eso no lo he dicho. O sea, el tema es en sí la crisis... Eh, el cáncer es la especulación, ¿sabes? O sea, jugando con la metáfora aquella de, de lo que de lo que es el PNV, lo que es el nacionalismo, ¿no? Que también lo usan, ¿no? O sea, el, el, el cáncer es el nacionalismo, entonces el PNV es solo el tumor, ¿no? O lo que sea es solo el tumor. No, no, aquí el tema está en que la especulación es lo que el artículo 47 prohíbe. Taxativamente dice que la, que las leyes tienen que impedir la especulación. Dice impedir. No la, llega, constitución, sí, sí. la sí. constitución? dice con todas las letras impedir. No dice prohibir... Artículo 47. Artículo 47. De la especulación posiblemente tengamos un rato para hablar luego también. Pero eh, la cuestión es que dice impedir y no se impide. Y al revés, se promociona. Estamos viendo como todas las medidas durante la, el crecimiento de la boruja han sido promocionadoras de la especulación. Han convertido en especuladores sí, claro. a, a, a sencillos trabajadores... Los han hecho convertirse en especuladores Sencillamente por el, por, el, por el tipo de movimiento de mercado Que estaba viendo. Y ahora que ese mercado, pues evidentemente revienta Porque no es la gallina de los huevos de oro Las dos, tanto la de la primera residencia Como la de la segunda residencia Las dos, esos dos esas dos gallinas las han reventado Hay más, más, más techos que nunca Y en cambio hay más gente que nunca Sin, sin acceso a la vivienda que, que bueno, que por la edad de emancipación O por, o por la situación O, o etc. Es, volvemos a lo de siempre o sea nos vamos de un tema a otro pero ya para cerrar el, el, el punto pues, eh, pues comentar eso que cuando digamos que en el manifiesto de vivienda el séptimo punto habla de medidas fiscales y cuando digamos que la ministra y los grandes pactistas que harán los grandes pactos hablen de medidas fiscales, ojo al dato, no estamos hablando de las mismas medidas fiscales. Nosotros Habitualmente... queremos medidas fiscales contra la especulación, no a favor de la especulación. Habitualmente hablamos idiomas distintos. Sí, es, eso que, es eso lo que vivienda, pasa. Con no sé qué nos pasa. Sí, sí, bueno, y vaya tres, que también eso sería tema aparte. No, pero... En cuatro años, en cuatro años tres ministras. Parece un equipo de fútbol de estos que no encuentran el entrenador. No, pero Paco, de ella lo adotó... Per, per la informació que estàs donant, per la gran informació que estàs donant, no per una altra cosa. Jo no sé si de màster. Per la molta informació que estàs donant, no per una altra cosa. Sí, ha sigut no? I, bueno, sí, sí, pues no, a veure, ja l'he deu tot, eh? Decir, ja. Si hablo és d'altra cosa. Sí, digues, digues. No, que és una, aquesta és una política molt neoliberal, no? Quasi, quasi ah. buxiana, perquè eh rebaixen els impostos, però en canvi els serveis socials que encara són pitjors vale? per tant, el, el salari indirect, que és el que no es veu, eh, és el que van rebaixant, vale? I en canvi el que directe cobra la gent que té capa o té que pagar la hisenda, dic, que veien en 1000 € na, que puta mare, no però després a l'hora de la veritat eh, acaben pagant més que no acaben. Acaben. i ara fan negoci amb tot <laughs> amb els seus diners Exactament. quan nosaltres vam fer el tema de l'educació o sigui, l'habitatge és un dret com... l'habitatge fora fa... del mercat com l'educació i la sanitat és que la rima se m'ha de oblidar doncs ja. ah. pues vale gent que treballava, eh, funcionaris de l'educació i de la sanitat ens deia, sí, i ja, ja ens agradaria però és que ens estan privatitzant, privatitzant l'educació i la sanitat precisament perquè no estan eh, fent democràtica i d'un de, de, de digne accés l'habitatge i tal i tal eh, Posem una altra cançoneta Vinga, doncs Bé, bueno, doncs seguim endavant. Us parlaré una miqueta del que està passant al barri del Carmel. Eh, en el barri del Carmel hi ha un projecte fantasma. No se sap ben bé què és el que està passant. L'Ajuntament no dona no donen explicacions. I si es busca informació a la web del, de l'Ajuntament bueno, de, de Barcelona, doncs no, no apareix res, ni, el, ni en la web mateixa, ni en el que seria el, el link al districte d'Horta-Guinardó, que és el que està afectat. Eh, ens trobem davant d'un cas en el què bueno, els veïns s'estan assabentant sobretot per la premsa. Hi ha veïns que s'han enterat que el seu pis està afectat quan han in, in intentat vendre'l. El possible comprador s'ha informat de com estava el pis i s'han donat compte doncs, que estava, hi havia una afectació en aquell moment. No? I, bueno, doncs es tracta d'una un, remodelació del barri, és una proposta de l'Ajuntament i es preveu l'enderrocament de 750 habitatges per construir-ne de nous. Segons l'Ajuntament, permetrà millorar l'espai públic, crear 15.000 metres quadrats de terreny per equipaments i zona verda i 800 noves places d'aparcament. A primera vista sembla doncs, que pugui estar tot molt bé, però clar, si parlem ja de zona doncs, que ja està prou que ja està prou esponjada, estem parlant de zones amb cases eh, petites, amb cases unifamiliars que pretenen tirar terra i mm, construir-ne blocs de, de pisos. Doncs, sembla doncs, que esponjar doncs, no, no ho faran gaire, això, no? Eh, a més a més, doncs, el que comentava al principi, els veïns afectats encara no ho saben, no saben si estan afectats o no, se sap així m -m -m -m -m -més, més que res gràcies a la premsa. I el que sí que s'ha parlat doncs, és que els propietaris dels immobles eh, se'ls expropiaria i se'ls oferiria un pis de compra nou, i els que estan de lloguer doncs, se'ls se oferiria de protecció oficial. Eh, les, les 750 famílies afectades encara no han rebut cap notificació del municipi i, bueno, torno a, torno a repetir el fet de doncs, això, que moltes ni, ni tan sols ho saben, no? I també doncs, el, el, el, el que seria el barri del Carmel, el projecte aquest doncs, estaria dividit en tres fases la primera aniria del 2008 al 2012 la segona del 2012 al 2016 i la tercera del 2016 al 2020. El problema també és que com que l'afectació està molt fragmentada eh, no hi ha unitat entre els veïns perquè potser doncs, un carrer està afectat, el del continuació no ho està i està afectat doncs, tres carrers més enllà o igual tu visus el número 200 i no està afectat però el 200 dos sí, amb el que, clar, hi ha molta gent doncs, que ni tan sols es se han implicat en el problema en si eh, recordar... Sí, jo és que fins i tot m'arribo a preguntar i el 2020 encara estarem parlant del de... sí. Carmel com a tal, ja és a dir que... a mi el que em fa una gràcia bestial és que durant tota la bombolla s'ha estat el cortoplacisme, jo tinc una amic que diu que no hi ha capitalisme, el que hi és cortoplacisme que és, eh, és quasi que peor o sigui, sea, se va tan a corto plazo ...que todo se acaba saliendo, pues... ...se autodestruye, el cortoplacismo se autodestruye. Entonces, ahora sacan unos planes soviéticos... ...de a 20 años, que dices... ...pero bueno, o sea, ¿cómo pasáis de un extremo al otro? ¿Sabes? O sea, de no haber planificado nada... ...a que ahora todo lo que hacéis lo planificáis a 20 años... ...y me tengo que esperar yo a que de aquí a 19 años... ...no haya cambiado, pues yo que sé, es que hasta el transporte... ...hasta el Carmelo habrá cambiado, es que la gente a lo mejor... ...está subiendo entonces con cintas, tal, tal... ...y acaba siendo un barrio súper pijo... ...porque evidentemente como nos habrán echado... ...a toda la gente de de clase media Barcelona. Serà un, un, un megapedral Vestuda a Barcelona ah. Y entonces estamos hablando del carmero del año 2020 como si, como, si, como si tuviera sentido de eh... homes, aquí, aquí també el que és important dir És que tot això Ve arrel del, de l'Esborang de, Del forat no, no, de l'Amerió la ja, L'Esborang ve arrel I el 3% de... I tot el, el Renault I... El Carmel ah. era un, un històric barri d'autoconstrucció on ningú sí. li va fer cas fins que no es va veure com un filon per poder reconstruir-lo, remodelar-lo tot, tirar metro fins allà dalt i casualment hi va haver l'Esboranc. No? Sí. L'Esboranc, tret d'alarma, tothom, eh, bueno, els veïns sense casa, ells van tirar edificis de terra i això va ser el punt de, el tret de partida de la remodelació del amb, barri del Carmel. Amb això de l'Esboranc no saben prou els polítics la sort que van tenir, eh? perquè el que va poder passar, pues, si la gent sí. que va poder... <laughs> sí. Va morir, bueno, sí, sí, van tenir molta sort. Sí, sí, bueno, esperem, bueno eh, i si parlem d'un altre esboran, que és el del carrer París, i Clar. just abans, a més, bueno, en fi, en fin, és que dona per molts programes, deu haver de vivenda. Eh? Somes, el, el, que sí que és, sí. el que sí que és xulo dir, o, o que és curiós, no? No sé si heu llegit, o, o algú està llegint el llibre del Manuel Delgado, eh, que parla precisament de, sí. de que quan se n'adonguin del que té el Carmel, i és que s'ha donat aquest és el problema. El Carmel està, mm, és una zona privilegiada no per transport públic ni per equipament, sinó és una zona privilegiada perquè té menys contaminació, eh, perquè, tan, tan normal com acústica, eh, perquè té unes vistes privilegiades sobre tota la ciutat i perquè es respira molt millor allà dalt. No hi ha soroll... És, és un barri que està molt bé, és molt maco, perquè és que, clar, està molt, mm -hmm. molt mal comunicat, no? Clar, però el tema és, el rehabilitem ara, ah, ja el remodelem, després fem fora tots els veïns, tirem transport públic i vanem això al a preu d'or. I és sí, un urbanisme sí. que ni tan sol està planificat perquè com cada depèn del mercat, no es pot fer bé. És a dir, com que depèn, per molt que es vulgui eh, millorar un carrer, potser millores tot el carrer, però com que no pots eh, tocar tal cosa que és, tal, que, és, que és molt important i has de... Saps que vull dir? Llavors, com no es pot fer un urbanisme en funció dels interessos generals del, del, del Carmel, sinó en funció de casos particulars i veí a veí. I jo hi ha un altre tema també que em vull dugar. Quan va ser el Carmel, bueno, clar, o sigui, parlava el Mundo, parlava l'ABC, el Carmel el va conèixer a tot Espanya, on estava el Carmel, la, la no? I a va sortir, va ser molt amallà. Ah, i el Carmel, com, que, com que, bueno, pues, aquello, pues, va fer pupa, no? I, entonces, eh, el Carmel, Carmel se'n parlava molt. I després, de cop i volta, ja deixen d'informar-te de si aquests veïns ja estan visquent en un lloc. Deixen... I el tema, eh, tot i que sigui molt diferent, no va ser un esboranc, sinó que va ser una un, un altra cosa, bastant més explosiva, el que va passar a la Rambla pim durant dos o tres dies pot ser portada de periòdicos pot ser eh, el periòdico vull dir portada de diòries però específicament el periòdico i després eh, en qüestió de tres dies i mira que tenia filó, eh? perquè tenien imatges a la tele d'ella i pim-pam. No sé si, no sé si, no sé si recordeu que allò del Carmel ho van tapar amb de la Constitució Europea, que si bé també era important, mm. ens quedava superlluny. I de fet, ens afectava realment molt poc. Era un marc molt general i ens vam posar a discutir com a bojos sobre la Constitució Europea a, a portada de cada dia i allò mm. va tapar tot el que va ser el conflicte del Carmel. Sí, però passa com les guerres al món. És a dir, hi ha guerra o no hi ha guerra a un país en funció de que l'agència de premsa enviï un, un, un fax o no l'enviï. Bueno, jo volia dir que com a carmelen que soc, mm. aquest tema el seguirem una mica. El ah, DF de, de Vivenda sí, sí. seguirem una mica a la prop. Eh, però, una sí. És digo. una amenaça? No, no, jo, eh, i jo sóc forta. veïna afectada. I ja també la crisi, o sigui que polítics aneu en compte. Eh? Això. Ara ficarem un tema canyero no? per, per, per trencar, o sigui, per trencar aquest, el, la part d'aquest no, bloc. Molt bé. o no, d'aquí, els carmelencs han parlat del Carmel i jo, com a ciutat vellenca parlaré de Ciutat Vella uh, La Cris ens comentava que els veïns de vegades s'assabenten del que els passarà el seu propi veïnatge per les notícies En aquest cas va ser una entrevista al director del Palau de la, del Palau de la Música que en, en el Palau de la Música Cristina, què m'estàs volent dir? <susurra> per què no <susurra> ja sé Ja sé perdó. perdó. <ríe> oh, <bé. ríe> doncs Aora, uh, li van fer una entrevista al, al president del Palau de la Música i va dir que, bueno, que amb breu, així com donant-se des de, de, de, de farien moltes coses allà, però tirarien un parell d'edificis que hi davant del Palau de Música i construirien una plaça perquè es pogués veure millor la façana. A més que algun vaig estava mirant la tele <ríe> i va començar a investigar i efectivament l'ajuntament està donant permís per endarrocar tres edificis veïns al Palau de la Música. Uh, D'aquests edificis, dos són actualment catalogats com a bé urbanísticament protegit pel seu valor històric. Bueno, no sé si hi teniu ara al cap la fotografia, és a Palau de la Música, els que estan mirant el palau a mà, a mà dreta. Um, I malauradament estan situats a Ciutat Vella, que és el centre neuràlgic de l'especulació urbano-turística. Tot i que la propietat és de la Salle, és on hi ha les escoles, estan catalogats en clau urbanística 7. Què vol dir això? Que són equipaments... Bueno, tots els barris de Barcelona tenen una quota d'equipaments que han de complir obligatoriament, i equipaments venen a ser escoles, serveis, centres cívics bueno, temes d'aquests uh, Així estem parlant bueno, l'escola, el pergolari de la Salle i una part residencial que en breu passaran a ser, aquí us deixo endivinar Què creieu que es pot construir al costat del Palau de la Música? Hotels. Molt bé, Cristina I no t'havia passat el guió? No, no, Hotels, però pues si no calen <laughs> Com que no calen? Uh, Bé, bueno, uh, un hotel acompanyat de places de pàrquing i efectivament, el, tal i com deia el director a l'entrevista, una petita placeta no sigui dit que els especuladors siguin tan dolents. De moment, només hem parlat de la destrucció de patrimoni, pèrdua d'equipaments i nova construcció per alimentar la insaciable indústria del turisme. Què més pot passar? Doncs seguim tirant del fil i donem una altra volta de que Veurem que cal mantenir una quota d'equipaments al barri, és el que comentàvem abans. Així que la Generalitat decideix passar un edifici públic de la seva propietat a plaça Sant Jaume a clau urbanística cert. Un edifici de tots passa a ser equipament. Fins ara es tractava d'un edifici privat, per tant hem retrocedit una miqueta. Eh? però per fer això haurà de pagar una forta indemnització també dels nostres impostos els que ara estan fent ús d'aquest espai o sigui, a plaça Sant Jaume és una altra divinança, vinga Cristina, per tu plaça Sant Jaume un edifici que pot estar utilitzant una entitat privada i que haurem d'indemnitzar fortament perquè pugui seguir el seu vinga visca la caixa molt bé aquesta gent, el seu repte social molt belita d'or Bueno, doncs això, la casa sí senyor, sacrosanta casa. Vaja, negau si riu, esta pa mi, esta pa ti, aquí no ha passat res, altre cop, la mala idea d'especulació. Mm -hmm. I, I, I el monopoli. Perquè quan, jo quan penso en hotels, és que em ve la petit. Vull dir, per mi un hotel era una, una peseta petita de color vermell, perquè clar, dir, amb la família si et movies, et movies pues, amb altres famílies, i tal, igual no anaves d'hotel com a molt... Vull dir, concepte d'hotel, no? El primer concepte d'hotel que tens és la petita... Cosa de color vermell que s'hi posa o bé amb el carrer Rosselló primer més baratet o finalment al Passeig de Gràcia, no? I aquí, doncs, pues bueno, ja estem amb la fase dels vermells que ja no hi caben, vamos. Habitació doble, amb vistes al Palau de la Música, per solo 200 euros la nit. Deberíem dir metres quadrats vacius en aquest moment i en aquest moment en Barcelona, que no és temporada alta i encara que no sigui, dir quan és temporada alta, quan hi una feria. Bueno, és que sí, sí. en un ràdio aproximat de 250 metres, agafant com a punt de referència el Palau de la Música, hi ha 20 hotels. Sí, sí. Sí, 20 hotels increïble. Per cert, per cert, volia comentar-vos és que ve arrel d'això del turisme avui deien que Madrid eh, està guanyant a Barcelona en tema de, de turisme de qualitat i és que és veritat, Barcelona s'està convertint en Lloret de Mar Sí, sí. És, és mm -hmm. increïble suposo una que... una banda en Pedralbes, o sigui diguéssim, per la gent que hi ha de viure ha de ser tota de nivell Pedralbes i després la gent que ha de venir en principi ha gastat molts diners, gastaran tan pocs com els que gasten els hooligans de Lloret Ai. i no gastaran, els, el, jo què sé pues, el, el turisme, diguéssim I, que, i clar, que no es pensi la gent que no este... Estem, estem en contra totalment del turisme el que passa que no és el mateix el turisme que ve a Barcelona que va a París que va... És que és I, i no és el mateix, és, és que, no és ven el mateix turisme exactament, com que tampoc estàs en contra de la immigració tot i que saps que els immigrants són els que han estat comprant pisos i això influeix a l'especulació durant dos anys que segueixin... Natural, això. però coi, això no ho significa és, que és evident que necessiten un pis és molt diferent del, del, del, del que ve de turista que que pot necessitar un hotel que estigui eh, pràcticament ple o pot necessitar un hotel amb el que s'obren quantitat d'habitacions perquè en realitat és també especulació. Bueno, no et no preocupis, Paco, perquè els propietaris d'aquest hotel en 12 anys eh, podran transformar l'hotel en habitatge. Sí, sí, és a dir, habitatge... <síntic> que, és que, mira, tornem-hi tornem, a... Tornem-hi no. Carmel. Estem parlant de 5, de 6, de 7, de 8 anys. Les mateixes cases on vivim ara. És que, ja, ja, és que, bueno, és que no, no hi haurà ni, ni televisió analògica. Ja, o sigui, no s'està planificant i s'està deixant tot a l'anarquia... Anarquia... En el mal sentit. Sí, sí, sí, <síntic> no, sí, sí, sí no se m'interpreti sí, mal. Molt menys. Però ja tot això hi ha una bona notícia i és que hi ha un grup de gent de Ciutat Vella que s'està organitzant, està presentant al·legacions, està fent estudis per tal de que el mínim procés participatiu que obligatòriament han de tenir aquest tipus d'actuacions doncs puguin incidir d'alguna manera. Aquesta gent són la gent de l'Associació de Veïns del Casc Antic i Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, que són els que han denunciat aquest tripi joc de l'administració. És realment l'última esperança... La, de, de, de la ciutat en si sí. és a dir, si, els, si les associacions de veïns no tornen a ser eh, part eh, fonamental en les decisions eh, que com a mínim tinguin un 50% de la decisió és que si no, i si no ho sí. balluguen sí. els veïns no que algú de l'associació de veïns estigués tot el dia mirant la tele i llegint el diari perquè d'altra manera jo em sembla que les notícies no acaben d'arribar mai no. i després com venen les notícies i com te les manipulen i com li donen la volta sí. i això com... seria un altre bloc sí. Sí. Bueno, bueno un bueno, tema musical, ¿no? Vamos a recordar lo que hace dos años fue el Chiquichiqui ¡Hor, rock, California! ¡Hor, rock, California! ¡Hor, rock, California! was It's who death wins You will see the jokers Soon be the new kings Oh, it is Striking down the promise of force As soon as lightning It the rising, sign Now that the of evil Bé, bueno, doncs seguim endavant. Tenim aquí el, el Salva de l'Assemblea de Nou Barris. Bona tarda, Salva. Hola, què tal? És eh... es que acabo de passar. Una notícia d'última hora, no, bé, no. Tira -tira. no sé què no. no. Hi ha dues coses. Una, que, que soc de l'Assemblea d'Habitatxarina de, de Nou Barris i segona, que també estic a l'Associació de Vents de Porta, Val, molt que és un rira. dels barris de Barcelona, aquí de Nou Barris. Som tan nova, somos tan, tan, tan novatos Que se tienen que presentar los entrevistados eh? Exacte, No, ves igual, no pasa nada Esto es un concepte nou. Bueno, eh, no. doncs a veure T'hem buscat a tu Precisament doncs, per tota la moguda que està Vent-hi últimament al, al districte bueno, al, A Nou Barris I creiem que és important que algú de dins Ens dongui la seva visió I que ens expliqui què és el està realment passant Si ens pots fer Quatre centips d'això De l'habitatge, referida. Sí, va Eh, bé bueno, eh, tot, tot i que hi ha mogudes doncs sempre ha passar tots els moviments que <laughs> ja Barcelona cauen poques mans encara per desgràcia eh, a veure la idea principal és que l'Assemblea de l'Habitatge Digna va començar eh, per un grup de gent jove des de fa ja pràcticament dos anys i ha anat evolucionant no? eh, des de, des de una banda més la denúncia, no? I, i ara estem intentant fer una, una, la segona part dir, de, la, de la reivindicació general del tema de l'habitatge, que és la propositiva, no? aquesta és idea. I en aquest sentit, doncs, eh, doncs, aquesta primera part de la denúncia, que va que coincidia amb els anys 2000, finals del 2006-2007, vale? doncs que hi havia encara el boom immobiliari, i era molt difícil realment fer algun més propositiu que no fos... Eh, era més fàcil fer crítica que no, que no proposició, no? I ara hem canviat una mica perquè que, creiem que havíem d'apropar-nos a la gent realment necessita habitatge del barri i poder-lo organitzar. No n'hi ningú ho està fent, tot i que continua sent una cosa molt difícil, us ho dic jo ara, eh, perquè és una cosa dispersa, d'acord? Vale? No està concentrada en un lloc que reuneix la gent que té eh? llavors... Eh, van fer, fer amb les entitats del barri, que ells ho vam estar durant quasi quatre mesos, un acte a l'Ateneo Popular de Nou Barris, que és un centre, és un centre molt conegut aquí al barri, no? de, també, també aconseguit per lluites, no? i la gent del de, de, de Bidó, que és el que porta a no? l'Ateneo Popular, ens van demanar, escolta, perquè no feu un acte sobre habitatge i tal? i amb la gent d'allà que ens van coordinar molt bé doncs va sortir la revista i va fer un acte que consistia en reivindicar l'habitatge de lloguer públic i vam parlar, vam dir escolta, de quina manera podien fer de que, eh, si vam treballar amb les entitats del barri, això vol dir que ba, ens van recordar pràcticament 33 entitats de nou barris, en quantitats i principalment associacions de veïns, encara altres també eh, i van dir eh, escolta, eh, què hauria que fer l'administració i no ho fa si ens mirem al barri com a mínim hi ha 500 habitatges buits de primera, de primera promoció Dic, doncs 500 habitatges buits a al 20%, a 20 de la renda va? vam pensar, primera, perquè hi ha habitatges buits que encara no s'han omplert mai eh, 500 com a mínim n'hi ha segona, eh, la gent per accedir aquest que de lloguer avui en dia a ningú li pots dir que compli una cosa perquè és una bogeria absoluta és enganyar-lo ja, si tu dius una persona que sap tota la història de la vivenda això, li dius que compli un habitatge estàs ficant un forat que no sap com se n'en sortirà no? mm -hmm. i per tant el correcte és demanar habitatge de lloguer i públic que no és el mateix habitatge de lloguer Vale? Mm -hmm. que una mica en la línia que hauria avançat el Paco i també deia vosaltres de, de la promoció de l'habitatge com es fa a la resta d'Europa i sobretot compta més amb un mes de que sigui un parc públic d'habitatge que fa que automàticament els preus del, del, de, dels pisos que són de propietat i lliures cauen pel <ríe> propi mercat Mm. No sé si... Sí, no, no, Déu n'hi do Déu n'hi do Va, bueno, Van venir unes 70 persones eh? Eh, Van venir, finalment, de les 33 entitats Van venir 15, 16 Si no recordo malament Van editar un dossier, van fer una enquesta Que, que bueno, tant Van estar bueno, mm. molt treballats llavors, llavors, o sigui, esteu parlant Això d'uns 500 habitatges buits aproximadament No, no, n'hi ha molts més eh? molts Per exemple, més. som la porta, jo crec que a Porta A Porta, durant aquests dos anys, tres, se'n faran 800 pisos mm -hmm perquè et facis una idea. Déu-n'hi-do, déu nhi déu eh, va tenir, precisament parlàvem abans, de que van haver les, bueno, va haver-hi el pregó de les festes del barri de Porta, mm. va, va ploure molt, sí. però... <laughs> proveu a aconseguir fer sembla que va, va anar-hi i el superporta és possible cada sí, sí, sí, sí. i és el que Que superporta? Un heroi més. Sí. No, no, és el superporta supervivenda. Levantem posa al nom d'Albalgue, o sigui, i... que va no no posaríeu la P a sobre de la de B baixa. Mm, la, la P a sobre de la B baixa no. És superporta bastit de supervivenda. Ah. No, no, no. no. no, no. Penjo una... sí, que era un callo com expliqui. Sí, Era el super el però en el barri de Porta també era superporta. Ah, <laughs> I què és el que volia, què és el que va dir? No, jo estic la seva de veïns de, de Porta i van plantejar que aquest, aquest, un, cada any hi ha un pregó, no, vam dir, escolta, perquè no ho fem diferent perquè moltes vegades és avorrit. A més, com al barri, ja, el que heu estat parlant abans de, del Carmel, doncs al meu barri passa el mateix. Eh, 800 vivendes, allò és una bogeria, està al portinglès, eh, hi havia renfe meridiana i van treure un... Bueno, allò va ser un, un, un, un moviment de mils, de milions de pessetes, ¿vale? o d'euros. I llavors eh, vam dir, escolta, jo els vaig dir escolta, per què fer una cosa diferent ja que estem treballant el tema de, de l'habitatge eh, i a més l'associació també va col·laborar amb l'acte la, la, del dia 23 de febrer a la l'Atèmia Popular i anem a fer una cosa que bueno, una mica sigui un revulsiu i, eh, del que està passant al barri dos, eh, donar a explicar a la gent que està passant realment eh, i fer lligar amb, un, amb una, una, una cosa, un xou així teatral que no era, no era ben bé un... No era ben bé un, un un pregó, sinó que van muntar un teatre al qual hi havia el polític, el, el, el promotor mobiliari, el banquer eh, eh, o un manifestants i va venir el superport de supervivientes a salvar la gent que no tenia habitatge i va fotre tots. Heu fet youtuber? Eh? Que ja no, ja no pregunto si la gent fa vídeos. Heu fet el... No, no l'heu fet. No. El que passa que i jo ja sé ara que ens estan que... demanant bueno, o, o a vosaltres, no sé, que també perquè tinc unes relacions amb l'associació de veïns de l'esquerra de l'eixample que els envia a el, el, el, bueno, el, l'esquema del, del, del, del pregó xou no? teatral perquè potser si hi hagués de cada setembre també ho muntarà bueno, una, una, una versió no, jo dic, eh? dic que això del sí, youtuber que perquè té encara llarga vida ah. de moment estem, en, estem encetant la ràdio i, i, i bueno, és quasi tan fàcil anar a, a d'Internet i de fet hi ha alguna empresa immobiliària ja us explicaré la, la primera televisió immobiliària una cosa brutal i ja estaria bé que acabessin sortint els, els supervivendes i els superportes a les televisions immobiliàries mm -hmm. llavors, quan bueno, ens parlaves abans d'això de les 500 vivendes eh, ens pots explicar bé què és el que va passar el 23 de febrer com ho veu que eh, vau fer un acte a l'Ateneu de Nou Barris mm -hmm. I, i això no, sota el lema de 500 vivendes el 20% del sou mm. eh, com voleu enfocar a partir d'aquest assumpte com a veure, eh, era la primera vegada el que, la primera idea que volíem fer era primera, una denúncia del pacte nacional d'habitatge vale? eh, aquesta va ser el primera objectiu d'aquest de, de acte eh, des del primer moment el que passa és que després anar, va anar canviant també amb, amb, amb, amb, amb, cap al costat més propositiu no? La segona idea va ser de que posar eh, en l'agenda de, de, de les associacions de veïns i de, i de les entitats del barri el tema de l'habitatge, perquè fins ara no està. És una cosa que passa a banda, fins i tot a, a, a, a l'hi ha hagut l'assemblea anual de la FAP i pràcticament no s'ha parlat d'habitatge. Vale? A part, la FAP també ha signat el Pacte Nacional de l'Habitatge, eh? el qual també és un problema això. Vale? Tot i així... Eh, tot i així eh, jo crec que l'Assemblea d'Habitatge Digna de Nou Barris va posar amb l'agenda de les entitats el problema de l'habitatge i de fet a la, a la coordinadora d'entitats de Nou Barris hem anat anant de tant en tant i, i bueno, tenim certa, certa presència, certa pressió. El que passa que encara tenim un problema, i espero que algú de la coordinadora d'entitats es pugui escoltar, de que encara entra, el tema de l'habitatge entra com un tema exterior que entra i tal com entra, torna a sortir. Vale? Aquest és el problema i finalment l'altra idea que van, van, van plantejar perquè la gent amb aquest acte van fer talles i va poder parlar eh, de les solucions, la gent normal del carrer, que no, jo suposo que mai ningú li havia preguntat a la gent de, de, de les entitats de Nou Barres què pensava en com solucionar el problema de l'habitatge doncs els tallers van poder parlar i van dir, escolta, doncs a mi em semblaria fer això i van sortir una retaïla molt llarga que van recollir en un dossier que hem publicat de possibles solucions el que passa que nosaltres vam intentar enfocar-ho eh, enfocar-ho finalment cap a una banda que bueno, hi ha habitatges buits i hi ha gent que necessita habitatge anem a fer una llista d'habitatges buits eh, nous de trinca perquè no ens podem ficar avui per avui encara amb els petits eh, eh, propietaris que tenen dos o tres habitatges i eh, eh, la gent que no té habitatge eh, fem dues llistes i les ajuntem, anem a l'administració a exigir solucions. Això com vam veure que encara se'ns se fèiem massa gran a tot nou barris, ens va donar una oportunitat al barri de Porta, que, tot i que el seia també vocal de l'associació i, i amb, el, amb, el, eh, amb el centre cívic de Porta-Soyer que es diu, la plaça Soyer, de fer un acte el dia 29, que això us parlarem, després m'ho preguntaràs, no? I llavors aquí volem concretar una mica més aquesta idea. D'acord, d'acord. Sí, bueno, si vols, si vols començar ja a parlar-me de l'acte del dia 29, endavant. Sí? A veure, eh, vosaltres ho ve de dir, havien de fer un acte, un acte amb el carrer Madalena, que vaig anar, que va venir el company, els companys d'Itàlia, i de Roma, eh, una conversió Pérez. que se n'ha... una conversió que se n'ha... Action. Entre els sí, cicles sí. d'habitatge de la PAHRP I una mica una mica n'hi ha per aquesta idea també, no? De que, de que el que volem fer és intentar organitzar a la gent del barri, de porta o dels, dels voltants que tenen estat d'habitatge Llavors el dia 29 ho, ho anem cap a aquest objectiu, hem publicat aquest petit panfletillo, no sé com es diu això eh? sí. I que sembla quasi, quasi oficial i al qual volem fer una assemblea Explicar què està passant l'habitatge en grans trets, explica al barri com està la situació de l'habitatge eh, i dir a la gent que vingui, dir-li, escolta, eh, si n'esteu d'habitatge, eh, hem d'anar a l'administració i, i dir-li que aquests habitatges que estan al barri serveixin per nosaltres. Vale? I ens, ens hem d'organitzar. Si no ens organitzem, faran a nosaltres el que es si doni la gana com estàs fent fins ara. Vale, i aquesta és la idea i llavors a veure si surt bé si no surt bé ja es plantejarem una altra història però ara pararà el dia 29 és que tindrà un company d'UV de, de Vivienda i jo mateix com a, també com a ponent encara que sempre el ha plantejament no és que sigui una xerrada sinó al contrari és una mena quasi quasi d'assam vale? volem organitzar-ho primer donar unes idees claus vale, a la gent perquè tingui capacitat de pensar i decidir una vegada ha dit això, doncs que la gent digui ah, doncs a mi m'interessa i tal, i per tant volem ajuntar la gent del barri de Porta i, no, de Porta i, de, i dels voltants també dels barris voltants que necessita habitatge per començar a organitzar-nos com, com esteu fent difusió d'això? Doncs mira, hem fet, fet, fet, fet bueno, l'acte, bueno, la xerrada ahir, la preguda ahir va anant sobre això eh? Eh, ho vam dir al final i hem fet aquest panfletillo que hem, repartirem uns 3.000 o 4.000 per totes les tendes del barri de Porta i també Prosperitat i, i Turro de la Peira. I teniu pàgina web? O? Sí, teniu una pàgina web que es diu Http Donat eh, Prou Especulació, sense autoplasules .org. I ja va sortint a més ja fa temps que hi ha un company que ho porten molt bé eh, el Robert que està treballant a la Ràdio Bons. Lina 4, també, Ràdio Lina 4 i, i bueno, està bé. I porta una bona bassa, una plana... Sí, sí. A més, és molt fàcil de recordar, prouespeculació.org. No? Sí. Podria haver estat com, com tot el que ha passat internet. Són, són dominis que es podien haver agafat entre molta gent i al final és una associació en concret molt localitzada que l'agafa. No? Però és una bona pàgina, prouespeculació.org. Mm, tornant una mica més al barri de, de Porta... Mm. Hi ha un edifici de, molt, molt gran ara ja. Eh, Li diuen a l'aborto. Sí, allò <laughs> realment és, és una mica estranya més perquè canta molt. Eh, mm. Allò què és exactament? Mira, eh, eh, ara ah, ja no em recordaré com es diu, una empresa del Lissing i també... Richarellis. Richarellis. Ah, eh, és una d'aquestes... És una sempre... fiable, no? Richarellis. Sí. Sona, no? Seguro que, que estarà en la bancarrota. Ah, mira, mira. Coses, sí. Eh? Sí, sí. Si, jo diria que fins tot estem, si no recordo ah, malament, fins i tot estem a la, a la plaça de toros d'allà, de, de, de la plaça Espanya. Ah vale? Que estan ah, enrere. Allò formava l'operació especulativa de Renfe Meridiana. Eh? El Renfe Meridiana l'Ajuntament va treure, quan va, van treure les talles d'allà, una pasta immensa, van fer el cort inglès, van fer un hotel... Eh, eh van fe al centra al centro de uh, ocio Ascumbraria Iron City, ¿vale? Y es un sitio de ocio Ascumbraria. Sí. Bueno, es que uno sí, sí. ocio basura. Sí, sí. Ocio Yankee. <risa> antes <risa> al respeto, ¿no? De la gente que va allá, pero bueno, sí. es que no es una otra. Es <risa> que, <risa> que eso, yo, <risa> es de eh, cartón piedra. Sí. <risa> sí. <risa> y, las dices que un cartón piedra, ¿vale? sí. Y avos, eh, al costat queda un trocet petit i al costat del cementiri de Sant Andreu que pobres, eh, eh, pobres morts eh, quina companyia tenen i llavors amb aquest trosset eh, l'altre dia vam anar i tenim reunions a la regidoria de, de Nou Barres i per una pregunta estúpida que vam fer eh, sobre un, una eh, facultat de relacions laborals que hi ha al costat mateix vale? vam preguntar què passava amb aquella perquè l'edifici està fet de quatre plantes en una conversa creuada entre el responsable, el, regi, el, el, el gerent de Nou Barres i, i, la, i la regidora, la senyora Carme, vam poder enterar-nos de que, que l'escola petita de quatre plantes que hi ha al costat eh, està feta pràcticament segur, eh, a canvi, per Richard Ellis, a canvi de fer 18 plantes cap a dalt, d'un edifici de 8 plantes d'oficines. ¿vale? qui ha tapat la vista o un munt de gent de, de, que hi havia persones que estan emprenyats i que a més té com una mena de panxa que tu li paris al barrell i un avortament perquè té una panxa ja normal són atrocitats és, que més és, és importar un model o sigui, tant a nivell d'oci com, com, bueno, ara penso en Madrid, les quatre torres de Mordor, i, i, i tot això, vull dir, o sigui, tant... Però mireu-ho bé com va, eh, l'història. O sigui, han cedit, eh, segurament, eh, igual eren 16 o 14 plantes, ja han acabat fent 18, segonament 18 plantes, amb les condicions... No sabem, a canvi de que ells fan un biset, una caseta de quatre plantes, per fer un edifici d'un equipament, que és el, mateix, és el mateix que dius tu de, que deies tu de... de... De, de Ciutat Vella, la ciutat la ciutat Vella. Eh, i, i, allà, i o sigui, han fet un equipament tenen la, tenen la planta feta, o sigui, tenen tot el dèficit acabat i era una, una, una facultat de relacions laborals, ara ja no la fan i ara no saben què han de posar perquè per està buit, està acabat i està buit déu nhi A més, eh, com, bueno, us comento, no sé, suposo que tu sí que ho sabies. Eh, quan vam fer On City, eh, hi havia una mora per, urbanística per no poder construir mm, més zones comercials de Barcelona perquè es considerava que Barcelona estava tapaïda de zones comercials. I Llavors van decidir fer un centre d'oci mm, a la que s'acabat acabat la mora. Doncs ha, eh, ja han començat a construir el, els, els outlets, bueno, estan allà... Ja sabeu que era un cític, a part de ser un centre d'os i bassura, com tu has dit, és també un lloc ple d'outlets de, bueno, de, de robes de... Però això és ara, perquè... Això és ara, sí, sí perquè, quan s'ha acabat... Perquè, eh, eh... Bé, bueno, com s'ha acabat o no, que no funcionava? També. I... Bé, bueno, potser no funcionava perquè estava pensat amb la idea d'esperar a que poguessin fer el que realment volíem fer, que era un altre centre comercial. Ai, sí. I per exemple també el cortinglès era de quatre plantes ja acabat sent de sis. Okay. Han estat durant dos anys amb quatre plantes obertes i ara ja han obert les dues que tenien al fetes però que estaven buides. Sí, sí. sí no és... Feta la llei, feta la trampa. Sí, no, realment el que, el que està passant en aquest barri... Bueno, el que està passant a tot a Barcelona, no? però, però vaja, és important anar prenent consciència del que, del que hi ha, perquè Barcelona són molts barris i, i és important el que hi ha tot arreu. No sé si ens vols comentar alguna cosa més, que et sent important que quedi constància, més actes o, o alguna cosa que diguis això s'ha de dir? No ho sé, bueno, eh, la gent, per mi, primer que la gent s'organitzi perquè si la gent no, no està organitzada i discuteix de les idees no és possible construir cap a model alternatiu i jo crec que amb això eh, la, la nostra petita assemblea i també la UB de Vivienda està, està aconseguint jo crec que una mica fer el contrapoder eh, ideològic i, i, a més, i, i també una mica organitzatiu de tot això i la segona és que, que les associacions de veins tampoc ens pensem que, que donen tant de sigui per al per, vale? és o és fácil comprar-los, també, dir... també estan creuades de partits polítics de sí, que, sí. que també estan a favor d'això les de veïns, eh? veïns, no, no, hi negocis eh, i negocis concrets i, guais, i, i el, eh, són guais, vale? Amb la amb Bayer, amb la, el, amb la, Bayer, sí. amb la Bayer, bueno, en fin, eh hi ha se coses va, que... que se va, Paco, que se va que <ríe> sí comenceu de parlar i sí bueno, doncs bueno, bé, moltes gràcies per convidar-nos jo, no, bueno, jo sabia que tenia una cosa al cap això que deia de la coordinadora aviam si el, el, el primer de, el primer de, de juny no? la de... és la propera reunió de, de treball de la coordinació d'Assemblies eh, Populars per l'Evitatge de, de tota Catalunya i evidentment, no sé si encara si per, penso que per llista de correu rebreu, però bueno, el, ho podem ja dir l'1 de juny i es farà a Pobla Nou n'hem no, fet a Tarragona, Hospitalet i aquesta serà a Pobla Nou amb la qual cosa és eh, ben a prop que esperem que també vingui gent de, de Nou Barris doncs bé, bueno, Salva, moltes gràcies per, per les teves paraules. Eh, espero que la gent Hola, a poc a, a poc vagi, vagi sabent el que està passant i, i vagi participant més. I espero que realment aquesta, aquesta acció que teniu ara amb els 500 pisos, bé, bueno, més de 500 pisos buits, doncs, tiri endavant, realment. Seria, seria tot un punt i seria alguna cosa molt maca que... que Bueno, no sé si arriba a això del 20% o fer... A veure com va desenvolupant-se tot i potser més endavant et tornem a trucar perquè ens bueno, vinguis a explicar. Vale, gràcies. gràcies a tu. Radio de Vivienda, Radio Rocas, en Cuatro de la EFAEMA. faig realitat dels somnis d'algunes persones, no? Persones que es guanyen la vida com ha de ser i que, amb els seus diners i amb el seu treball, es doncs compra un pis, un piset, val? Com hauria de ser tothom, val? I ara es resulta que ha sortit una mena de col·lectiu, una mena de, de, de, bueno, de, de, de, de gent que es fan dir UB de vivienda. Jo els dic eh, així com molt col·loquial als viviendes, no? La veritat és que em cauen simpat. No? però, però, que bueno no sé, jo crec que s'haurien de dedicar més a estudiar o a treballar, el que sigui i, bueno, i deixar els professionals doncs, que facin el seu treball no? i que tranquil·lets perquè, bueno, perquè no sé de què es queixen quan ara el govern acaba d'aprovar un pacte nacional per l'habitatge, perquè la gent tingui més accessibilitat a l'habitatge que faran pisos de lloguer també no? perquè la gent pugui anar a lloguer amb preus regulables també i no? I que, bueno, i, que, de, de, de, i que algú ha comprat sol i comprarà sol no? i ens, ens en donen a nosaltres perquè a veure, nosaltres hem de viure també, no? hem de guanyar, ara que bueno, hi ha la situació una mica trontoia, doncs nosaltres hem de guanyar una mica també, no? que bueno, hem guanyat el que hem guanyat, però ni més ni més, això ens hem, ens, ens hem guanyat els calés, nosaltres també, que també n'hem treballat, perquè es pensen aquí, no? I és una cosa que, bueno, que nosaltres no tenim res a veure, això és una cosa de mercat, Jo es regeix per fet de la demanda, i punt Val, nosaltres fem més pisos perquè fan falta, i punt I no es venen, preu. bueno, hi ha un, una petita recessió, però tres res més, i en res més, i ja està. És eh, que l'economia és essencial en aquest país, home, aquest, en, en aquest país és essencial l'economia. Si no existeix la construcció en aquest país, molt de gent s'aniria a l'autor i a veure què passa més les viviendes, eh? dir que li digui un viviendes a, a una família que ah, el papa no porta calés a casa i que, que, bueno, que no hi ha gens de me, no hi ha res a menjar, eh? Això s'ha de dir també, eh? no s'ha de ser tan, tan punquito, eh? Això s'ha de dicho, eh? bueno. Bueno, René Messi. Sí. Gracias, pero con la calma, eh. Con la calma. Venga, de ocho dins. Dios de puta, que viene, ¿qué más di que? Bueno, no está mal, ¿no? He visto que el mensaje que tenía mal contestado? Yo no sé por qué obrim jo no sé per què donem el telèfon a la gent perquè ens truqui. I després yeah. passa el que passa, eh? bueno, sí, sí, però també està bé perquè així veiem que hi ha moltes espècies al carrer. I això és Maco. Com ho diques deia? Aquest tio. J J J algo. Jota Joan Casas, Casas. Joan, Casas. Joan, Casas. Cases. Joan Casas. Li hauríem de dedicar una cançó de les teves, Paco, en aquest Joan Casas, eh, un dia. Sí. Bueno, Joan Casas sí. també és el nom de que es va fer a la, a la, va dir, Joan Casas és com, supervi, és com un super és com una mica al Perquè jo crec que el Joan Carles el podríem portar algun dia fins i tot i fer-li una entrevista. Ai, doncs mira, ara que dius, potser podríem trucar-lo, sí. A mi em sembla molt bé. Dintre per de tota què? la seva parrafada ha el telèfon o no? Segurament el podrem localitzar, jo crec que sí. sí és fàcil. <laughs> Estaria bé perquè així tindrem altres punts de vistas que sempre és molt enriquidor veure què és el que pensa la gent. I, I, I que ens veia que treballéssim, no? <laughs> sí, que treballéssim i estudiéssim. I ens deia punquitos. Sí, sí, sí punquitos. Eh, sí. I, que, i, i, I clar, es ficava es, eh, una mena de xantatge perquè que si no feuen quatre cases, que hi ha la tura, ni hi ha la tura, la molta gent, economia i construcció sí. com si fos la mateixa cosa, no? Això m'ha arribat a l'ànima. Jo aquí, mira, eh? la lagrimeta sí. m'estava a punt de caure. Com que no es poden recolocar aquesta gent fent una altra casa, no? Reb... Rehabilitar, no, no? Clar, rehabilitar. Sí. Igual un centre de desintoxicació per promotors o algo és sí, podriem intentar Estaria impulsar. Sí, a la promoció, no? ha, bueno, molts, ha alguns eh? que ho estan deixant sense metadona, vull dir, 40.000 oficines immobiliàries i clar, dir, tampoc es tracta de di ja, ah, risa, perquè vull dir, després eh, també hi ha problemes, dir, no, no es tracta de que les 40.000 que tanquen són els que no havien fet encara calés. Però, en canvi, els que estan els G14 i tota aquesta gent que estan fent mil milionades són els que estan pactant o bé diem, al principi del programa amb l'estat, Bueno, però el qui, el qui fa negoci a base de la misèria dels altres no, no té la meva compassió. No, no ja, ja, ja, però bé, bueno, però tot i així, vull dir, ja, ja, ja, de grans i de petits. Els petits són els que ja han hagut de canviar de feina, per la via ràpida. Bueno. Sí. ja anem acabant i ara passarem a l'agenda a veure hi ha, eh, el 29 de maig com bé deia el Salvador val? hi ha una xerrada a Porta sobre la nova inscripció popular de solitud, sol·licituds d'habitatge al 20% de la renda val? i la xerrada la ponència la farà el Salvatorres que és el convidat que hem tingut avui I un, i un ponent de de Vivenda que segurament serà el nostre estimat Carles Alonso Col·laborador Col·laborador inestimable del nostre programa Una salutació des d'aquí, que avui no ha pogut venir Que segur que ens està sentint, no? Seguríssim jo és, que el sí. <ríe> <ríe> és el tercer oient És el tercer oient, és veritat <ríe> Té el número 3 pel sorteig I, i això I bé, bueno, també tenim el 24 de maig de 2008 Que crec que és aquest any Espluga és el Llobregat <ríe> Com això no tinguis clar Ai. Tenim una botifur... Uh, Oi, oh, com estic? putifarrada popular a l'especulació carbasses a la repressió, val? I bueno, això comença el 18 a les 6 a la Plaça de l'Ajuntament hi ha la manifestació contra el pla Caufeq Porta Barcelona, a les 10 el Casal Robert Brilles, eh, Correfoc Boc de Viterna i a les 11 al Parc de les Tres Esplugues, a eh, un concert, un concertic i del Bo. I, bueno, eh, també eh, volia afegir pens... sí, una com... cosa Ah, sí, tu, és veritat, sí, perdona Però és que volia afegir dues coses, llavors Primer mm. volia dir que aquest correfoc que hi ha, que és a les 10 el eh, correfoc boc de Viterna aquest any s'ha quedat sense subvenció de l'Ajuntament perquè tenia contingut polític Oh tum, tum, tum, tum, tum. Contingut polític? Contingut polític Amb festes populars? És lo que tiene Que la gent pensa, tio, que la claro. gent pensa, se'ns estan desmadrant Bueno, que sapigueu que això, que s'hauran d'autogestionar d'alguna manera perquè els han tallat la l'aixeta. Bueno, ha... Millor que els tallin xeta que no la boca. <ríe> Eso sí. Això és segur. I a part també volia comentar que aquest divendres, dia 16, a Canvies, Vies, es farà una obra de teatre per, per denunciar el moving immobiliari que està passant en aquesta ciutat i és un grup de teatre de l'oprimit, faran teatre-fòrum i estaran allà a Canvies a partir de les 10. Uh, per més informació, mireu a la web de Canvies, perquè realment no me'n recordo el nom del grup de teatre, però, bé, bueno, uh, pinta sent molt interessant. I després tenim també entre mans tot, els, tot el col·lectiu de UB Vivenda una, una festa, farem una festa uh, commemorativa dels dos anys, i però encara no està clar el dia. É sorpresa. És sorpresa, no? O sigui, que ja la gent. Diguem que farem no dos coses. Farem fe... Aviam, el 14 de maig farem el 14 de maig, no? és com, eh? el 14 de maig i cauen dimecres i després farem la sí, el, però... bueno, sí, sí, sí. Però això és secret. No és segret, no, no és segret, és petit comitè no, no, és Que és broma, que no és broma sí. sí, sí, ja, ja. no, Si sí, sempre ha la gent que ha de mirar o Sí, sigui, que ha tampoc no, no anirà... mm, bueno, bueno, Jo igual... crec que si escolten sí, aquest casualitat... programa poden venir Si sí, per casualitat sí. no. No, ens, no ens està no. espontant Gent que venia a les primeres Perquè estem parlant Hosti, de fa dos anys En Marcos vindrà teva mare Doncs apunta, eh Doncs això serà el 14 de matja Un, com deia el de Conya El Marcos, com el Fena de traje Ah, cena de traje y otra vez esto y lo otro fena fena que es la y bueno ya pero es que vean, eso es dime gracias que, es que ve y después la festa claro. que sé que como que ahora no sabemos dónde la farem pues no podemos avisarlo yo creo avisarlo. que ya gairebé que está gairebé perfilad ¿no? No está ahí, pero no sé si al 100% y la data también la data no sé no la data no però el, el lloc crec el que, lloc. que sí podríem dir que serà per la Vallcarca podria ser podria ser, podria podria ser. les coordenades ser. concretes de GPS encara no, de fet el nom respon potser a una pel·lícula però fins aquí ah, podem no, arribar és, qui sàpiga que truqui i bueno, entrarà el sort sortegem <laughs> Una entrada. Serà la gran fastasa de... de web de vivienda de... de no sé ja sortem un tratge de supervivienda. De, no, de l'Arbari. Un tratge d'Arbari. De l'Arbari. Que... Bueno. Pues algo. Vale, vinga puxa. Bueno, pues... Vale. Digo... Ja gairebé han passat dos anys des de la primera cintada a la plaça Catalunya convocada per un missatge anònim. Ja gairebé han passat dos anys des de que un grup de gent farta de la situació es va organitzar per lluitar per un habitatge digne. Ja gairebé han passat dos anys des de les primeres passes com a assemblea. Ja gairebé han passat dos anys de les primeres convocatòries de manifestacions, sentades i concentracions. Ja fa gairebé dos anys que al cric de no tindràs una casa en la puta vida, toquem els pavrons al gran capital. ja fa gairebé dos anys que caminem i no pararem fins a arribar a aconseguir una vivenda digna. Per tots i totes, grans i petits, joves i no tan joves. Salut i felicitats jove de vivenda, per aquests gairebé dos anys. vol un espot televisiu espot de televisió seria amb els dos dits, no? de la a mi quasi no m'ha emocionat eh? ha quedat una mica així no. però bueno, és un muntatge que ens ha enviat per correu electrònic una mica un, de, un, un oient del programa a, a mi em recordava un futur oient del un programa a, a mi, no. mi em un promotor <laughs> immobiliari <laughs> aquest promotor té, és ambigüe no? el, el, el, el promotor em recordava el, el Rodolfo Xiquiri o 4 perquè t'ha d'encendir-lo no? però en canvi aquest segon amb la música d'Elio Morricone de fons i el rotllo èpic, ja dic... Bé, sí. Jo crec que el promotor ens ha escoltat i sí, ha canviat el xip. Ha canviat l'actitud. Bueno, bé, doncs eh, anem acabant el, sí, anem el, acabant. el segon, segon programa. Us recordem que la, a l'adreça web de radiovdvivienda.blogspot.com anirem penjant eh, doncs, no només els programes en ser, sinó detallets i jo què sé, xerries. I, i també hi anirem posant enllaços a altres, o bé al altres ràdios perquè a Madrid també hi ha, hi ha, hi ha un problema d'UV de etc. etcètera, etcètera. radiovdvivenda.blogspot.com i el mail és radiovdvivenda.gmail.com El contestador, el telèfon no el donarem perquè després de l'1 del Joan Casas no, jo crec no. que... Millor que no, ens esperem una setmana, car. sí. Sí, sí, sí. Bueno, recordar l'adressa la, la, web, o sigui, mail, no? que és radiovdvivenda.com ràdiovdvivienda arroba en gmail.com Hòstia, l'has dit tu. -ho. Sí, sí. sí, sí. Però si vols conèixer en persona, vine el dimecres a les 8 Exactament. i mitja a Madalena Estretza, assemblea de Vivienda. Vine qualsevol dimecres a l'assemblea plenària i aquest dimecres a la cena de traje. Eh, eh, I recordar-vos que esteu escoltant Ràdio Bronca 104.5 de l'AFM. Ah, Correctíssim. Una forta abraçada a tota la gent que s'ha sí, sí, sí. escoltat, sí, sí. la Els meva tres. mare, la... Gent Gen de Pinyó. La gent de Pinyó, eh, el Casas, sembla que també... El igual, Carles Alonso. Sí. El Carles Alonso, o... com, no? Sí, igual sí. tota la gent que de vivienda, que segurament... Fijo, que ens estan escoltant tots. I la corredor, tots. la, corredor, la, corredor, la corredor no... La ministra va avui, avui, avui, avui... Podria sí. ser, eh? Podria ser. Bueno, segur, aquest segur. ha sigut el nostre segon programa i que segurament haurem fet cagades i tal, però bueno, que això... No estem en compte, no? Nosaltres. Que ah. bueno, molta sort a tothom. Venga. Salud. Adéu. Venga. Bona nit, Senyor King Kong. Senyor Astèrix i en Taxi Gay, Roberto Càcer i Pedrín, l'home d'Alzà i en Patupet. Senyor Charlot, senyor Belix, en Pinotxo, fem la monius, agafada del bracet. I a la dona, en cabell globus, la família, l'Ulissés i el capítol troi no en matinet. Oh, benvinguts, baixeu-me. I a les dotze han arribat la fada bona i ventafocs Tom i Jerry la bruixa calista Bambi, Movi, Vic i la paredriu, sí, sí i morta Mortadelo i l'Emo, i Guillem Brau i Guillem Bé la caputxeta i vermelleta el lloc feroig al cagamí amb Coco, Lissó i amb Bopé Oh benvinguts, passeu, passeu que casa no